Kapittel 48 Till Moab Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. «Ve Nebo, for hun er blitt herjet. Kiriatayim er blitt gjort til skamme, er blitt inntatt. Den sikre høyden er blitt gjort til skamme og er blitt skrekslagen. Det er ikke mer noen lovprisning av Moab. I hersboen har de tenkt ut en ulykke mot henne. Kom, og la oss henne, så hun ikke lenger er en nasjon. Også du, madmen, skal tie. Etter dig går det et sverd. Det lyder et skrik fra horonajim, herjing og stort sammenbrudd. Moab er blitt brutt ned. Hennes små har latt et skrik bli hørt. For på veien opp til Luhit er det med gråt enn går opp. Det høres gråt for på veien ned fra Horonahim har folk hørt et verop over sammenbruddet. «Flykt! Redd dere sjeler, og dere skal bli som en egnere i ødemarken. Fordi du har satt din li til dine verk og til dine skatter, skal også du bli inntatt. Og Kemors skal sannelig dra bort til han flyktighet, hans prester og hans fyrster på samme tid. Og herren skal komme over hver by, og det skal ikke være noen by som kan slippe unna. Og lavsletten skal sannelig gå til grunne, og slettelandet gjøres tilintet, slik som Jehova har sagt. Gi Moab et veimerke, for når hun faller i ruiner, kommer hun til å dra ut, og hennes byer, til forferdelse skal de bli, og ingen skal bo i dem. Forbannet være den som utfører Jehovas oppdrag på en forsømmelig måte, og forbannet være den som holder sitt sverd tilbake fra blod. Moabittene har vært sorgløse siden sin ungdom, og de forblir i ro på sitt bunnfall. Og de er ikke blitt tømt fra et kar over i et annet kar, og i landflyktighet har det ikke gått. Derfor har deres smak vært uendret i dem, og deres lukt er ikke blitt forandret. Derfor «Se, det kommer dager», lyder hovas utsang, «da jeg vil sende folk som tipper kar til dem, og de skal sannelig tippe dem over. Og deres kar skal de tømme, og deres store krukker skal de knuse.» Og Moabittene vil måtte få skam av Kemosh, liksom de av Israels hus har fått skam av Betel sin tillit. «Hvordan våger dere å si, vi er välge menn, og menn med vital kraft til krigen?» Moab er blitt herget, og mot hennes byer har en dratt Och Og deres ypperste unge menn har gått ned til nedslaktingen, lyder kongens utsagn, han som har navnet Herstyrkenes Jehova. Moabittenes undergang er nær, den kommer, og deres ulykke kommer i sannhet svært hurtig. Alle som er rundt omkring dem skal visselig vise medfølelse med dem, ja, alle som känner deres navn. Si «Å hvor styrkens stokk er blitt brukket, skjønnhetens stav!» Stig ned fra din herlighet, og sett deg ned i tørst du innbygger, de bondstatter, for han som herjer Moab har dratt opp mot deg. Han skal sannelig ødelegge dine befestede steder. Stå stille og håll utkikk etter veien, du kvinne som bor i Aroer. Spør ham som flykter og henne som slipper unna. Si vad har hendt?» Moab er blitt gjort til skamme, for hun er blit skrekslagen. Hyl og skrik! Fortell i Arnon at Moab er blit herjet. Og dommen er kommet til slettelandet, til Holon och till Jahas, och over Mefat, og over Dibon, over Nebo, och over Bet-Diblatayim, og over Kiriatayim, og over Bet-Gamul, og over Bet-Meon, og over Keriot, och over Bossra, og over alle byene i Moabs land.» de som är långt borta och de som är nära Moabs son är blivit tagd av och hans arm är blivit brutet lyder Jehovas utsagn Göram drukken för han har brisket sig mot i Hova och Moab har klasket runt i sitt spy och han är blivit till spott han också Och og bleke Israel til spott for dig eller var det bland tyver han blev funnet för du ristet på hode var gång du talte emot han Forlat byene og bo på den steilige klippen dere Moabs innbyggere, og bli som duen som bygger sitt rede på sidene av fordypningens åpning. Vi har hørt om Moabs stolthet. Han er svært hovmodig. Om hans opphøythet, og om hans stolthet, og om hans hovmod, og om hans hjertes overlegenhet. «Jeg har kjent hans heftige vrede», lyder Jehovas utsang, «og slik skal det ikke være». Hans tommesnakk, slik skal de virkelig ikke gjøre. Derfor er det over Moab jeg skal hyle, og for hele Moab jeg skal skrike. Over mennene i Kir Heres kommer en til å jammre. Mer enn en gråter over jaser, skal jeg gråte over deg, du Sibmas vinranke. Dine frodige skudd har gått over havet. Til havet, til jaser, har de nådd. Over din sommerfrukt og over din drue har hergeren kastet sig. Og fryd og glede er blitt tatt bort fra frukthagen og fra Moabs land. Og vinen har jeg fjernet fra vinpressene. Ingen kommer til å utføre trokkingen med jubelrop. Jubelropet vil ikke være nå jubelrop. Fra i Hersbond, helt til Elalle, helt till Jahas, har de latt sin røst lyde fra Soar helt til Horonahjem, til Eglat-Sjelisjea, for også Nimrims vann skal bli til øde Och «Og jeg vil fjerne fra Moab», lyder Jehovas utsang, «den som frambærer et offer på offerhaven, og den som frambringer offerøyk for sin Gud. Derfor skal mitt hjerte bruse for Moab, liksom fløyter, og for mennene i Kir-Heres skal mitt hjerte bruse, liksom fløyter.» Derfor skal den overflod som han har frambrakt sannelig gå til grunne. For hvert hode er skallet, og hvert skjegg er avklippt. På alle hender er det flenger, og på hoftene er det sekkelæret. På alle Moabs tak og på hennes torg, overalt, er det klage. For jeg har knust Moab, lik et kar som en ikke finner behag i, lyder Jehovas utsang. Å, hvor skrekslagen hun har blitt! Hyl! Å, hvor Moab har vendt ryggen til, han er blitt til skamme. Ja, Moab er blitt til spott og til skrekk for alle som er rundt omkring ham. For dette er hva Jehova har sagt. Se, liksom en ørn som slår ned, er det en som skal bre sine vinger utover Moab. Byene skal virkelig bli inntatt, og hennes borger skal sannelig bli erobrette og Moabs veldige menns hjerte skal den dagen bli som hjerte til en hustru som har fødselsver. Og Moab skal visselig bli intet gjort, så han ikke lenger er ett folk, for det er mot Jehova han har brisket seg. Rätsel og grop och felle er over dig du Moabs inbygger lyder Jehovas utsang. En vær som flykter på grunn av retselen skal falle i gropen, og en vær som kommer opp av gropen skal bli fanget i fellen. «For over henne, over Moab, skal jeg føre det året da oppmerksomheten blir rettet mot dem», lyder Hovas utsang. «I skyggen av herspån er flyktningene blitt stående utenkraft. kraft. For en ild skal sannelig gå ut fra herspån, og en flamme fra Sihons midte, og den skal fortære Moabs tinninger og isen på larmens sønner.» «Ved deg, Moab! Kjemors folk har gått til grunne.» For dine sønner er bli tatt som fanger, og dine døtre er bli tatt som fanger. Men jeg vil samle Moabs fangene i dagene siste del, lyder Jehovas utsang. Fram til hit går dommen over Moab.